Колись вони доведуть мене до інфаркту. Ходімо. Настав час тобі їх побачити. Тимур не хотів нікуди йти, не хотів нічого бачити, та він не міг лишатися під землею, а тому попрямував за старим канадцем до виходу. Неділя, 16 серпня, 10.56. Дослідницький комплекс NGF Lab Професор і програміст вийшли на подвір'я. Сонце припікало. Африканці закінчували ремонт електричної загорожі. Ральф постояв, подивився, як просувається робота, і завернув до другого інженерного корпусу. Тимур прагнічно плівся позаду. Потрапивши всередину, вони піднялися сходами на третій поверх. У другому інженерному ми утримуємо ботів. Тіна Емерсон колись нарекла цей корпус концтабором ясла. Тут боти харчуються, сплять. Всередині блоку є закритий майданчик, де їх вигулюють. У лівому крилі також знаходиться лабораторія програмування. Раніше там сиділи наші штатні програмісти. Зсередини ясла нагадували в'язницю. На поверсі був коридор, який оббігав по периметру всю будівлю. З боків галереї через рівномірні проміжки йшли двері з прозорого пластика. Вікон, які виходили б на внутрішній дворик, не було. «Підходь, не лякайся, вони замкнуті». Тимур рухався, наче крізь товщу води. Підійшов до першої камери і зазирнув всередину. Йому відкрилась тісна кімнатка з вузьким вертикальним вікном. Угорі жевріла лампа денного світла. Внизу було просте ліжко, унітаз та стільчик із прямою спинкою. На стільчику сидів світловолосий хлопчак, апатично дивлячись поперед себе. На вигляд цілком сформований, міцний, кремезний. Навпроти була аналогічна камера. Тимур озирнувся, аж у шиї хруснуло, і побачив ту ж картину. Убогий карцер і білий хлопчик, що сидить на сільці, поклавши руки на коліна. Програміст подивився назад. Малюки були однаковісінькі. Тимур пішов до наступної пари дверей. Всюди те саме, якщо не враховувати, що один з хлопчаків лежав на ліжку. «Вони виглядають дещо старшими, ніж насправді», – коментував Ральф. «Це через постійні тренування і через стероїди. Хлопчикам лише 12, але вони всі статево зрілі». Тимур не чув його. Програміст подумки полічив кількість камер на цьому відтинку галереї. «Девять з боку зовнішньої стіни і сім з боку внутрішнього дворика». 16. Якщо розташування кімнат не міняється вздовж інших трьох ходів коридору, то один поверх міщає 64 карцери. Тимур спробував пригадати, скільки поверхів у ЄН-2, але не зміг. «Скільки їх у вас?» – крижаним голосом спитав українець. 60. Хлопець прикусив язика. Тимур очікував, що загальна кількість ботів не перевищує дюжини, а тут 60 генетично модифікованих істот, яким у мізки напхали наночіпів, яких запрограмували на виконання військових операцій, і які з невідомих причин вийшли з-під контролю. Господи, у що він вплутався? Канадець неправильно Потрактував мовчанку. Старий професор сприйняв її, як вияв недовіри. Як будь-яка людина, що каже неправду, він підозрював, співрозмовник інтуїтивно вловлює брехню. Ну, якщо чесно, то шістдесят п'ять. Тимур виречив очі. Добре, сімдесят. Відвівши погляд, пробуркотів Ральф. Разом із тими, що втекли. Ет, яка різниця, зітхнув канадець. Ти все одно дізнаєшся, 105. На даний момент у нас виведено 105 перспективних бойових одиниць. 105 чортових ботів, 42 з яких на волі. Якщо вчора, побачивши, як бот, жива істота, рухається точно, як запрограмований ігровий персонаж, Тимур по-справжньому то зараз він ледь не наклав у штани. Виходить, їх таких аж сорок два швентє довкола комплексу. Сорок два? Не дивно, що Оскар Штаєрман панікував по дорозі з Антофагасти. Сорок два? Ледве ворушичи язиком, перепитав хлопець. Ральф кивнув. Правда, один уже загинув, його збила вантажівка на трасі, що веде до Калами. Тому сорок один. Але чому їх так багато? Я вже пояснював. Пентагон поставив свої вимоги. Боти розроблялись не просто як істоти, яким можна посилати команди через москові плати, а як цілий загін з колективною свідомістю собі собірії, щось подібне до скадрилі винищувачів п'ятого покоління, про яку я згадував вчора. Подумай сам. Неможливо реалізувати програму, маючи під руками 10, 20 чи навіть 30 піддослідних. Коли боти підросли, Кейтаро привів у проект Ємельянова. Росіянин підготував системи обміну інформацією в режимі реального часу. Ми запустили їх, поєднавши всіх малюків в одну мережу. не будь-якого бота по голові, і про це дізнається Уся зграє Кілька ботів можуть Убирати нову інформацію І її сприйме весь рій Фактично загін ботів Це один великий організм З десятками парочей, Рук та ніг Саме тут Відпрацьовуючи колективні дії Ми застосували Твої коди Я вже зрозумів, Ральфе «Промив Тимур. На даний момент боти вміють користуватися будь-якою стрілецькою зброєю. Деяких за кілька днів до втечі ми почали вчити керувати транспортними засобами. Не пішло. І ще вони не розмовляють. Взагалі, це побічний ефект від застосування ЕСТ. Як вони втекли? Гарне питання». За останні два тижні я запитував себе те саме по сто разів на день. Розумієш, згідно з технічним завданням американців, боти повинні діяти роєм, обмінюватися інформацією. Ми досягли цього, створивши колонії нанороботів у їхніх головах і поєднавши їх у мережу. Разом з тим... Нам відомо, що ці колонії неспроможні нормально функціонувати через конфлікти зі свідомістю. Щось постійно лізе через них, викликаючи різні неадекватні прояви. Мені вдалося придушити свідомість, випаливши її електрошоком. Це призвело до того, що боти отопіли, позбувшись елементарних навичок. Довелося ускладнювати програмне керування. Твої коди допомогли, і довгий час усе було окей, але... Місяць тому боти почали поводитись неадекватно. Два тижні тому майже половина втекла. Чому? Ніхто не знає. Ти маєш вияснити. Я надам тобі документи, що стосуються проведених експериментів, файли з вихідними кодами відеозаписи текстів та інші матеріали. Ти вільний питати у мене все, що заманеться. А поки що з тебе досить. Пішли. Нейрохімік розвернувся і закрокував до виходу. Поряд мають бути Кацуро зі Стефаном Ернгленом. Молодший японець водить у курс справи фізіолога. Ми приєднаємося до них – оскільки є одна річ, яку Стефан пояснить краще за мене. Ральф привів Тимура назад в ЄН-3 у кафетерії, з якого почалась екскурсія. Там їх чекали Кацура Такеда та Стефан Ернглен. Обличчя шведа зберігали типовий для скандинавів індиферентний вираз – через що важко було сказати, як він відреагував на розповідь японця. Тимуру здалось, що мішки під очима фізіолога стали трохи темнішими, хоча причиною тому міг бути поганий сон, а не історії про звірства, що чинились в NGF Lab над немовлятами. Здаля молодий японець і швед скидалися на двох лікарів, котрі в перерві між обходами вирвались перекур, щоб поділитись останніми новинами. Біля кожного стояв пластиковий стиканчик. Далі на столі лежав білий шолом з чорним сонцезахисним забралом, що нагадував казку пілота, якого-небудь сучасного винищувача. «Привіт, Тимуре!» Кацура помахав їм, що на канадець з українцем приступили паріг. «Беріть каву!» і приєднуйтесь». Кацуру і Стефан посунулись. Четверо чоловік розташувались за одним столиком. «Як ти почуваєшся?» спитав Ральф у японця. «Чудово, Ральф, дякую». Кацуро повернувся до Тимура. «На, тобі як?» Пауза. Ральф до Орнберг розмішував цукор, не піднімаючи очей від чашки. «Я вражений», відказав програміст. Кацуро здавався розслабленим, але щось дивне мехтіло в розкосих очах. Тягнучись по цукор, Тимур помітив, що замість кави у келечку японця бовтається вода. «Чим саме?» – продовжував розпити Кацуро. «Усім», – пролунала безформна відповідь. «Цікаво, цікаво. Ти знаєш...» Як можна владнати нашу хі -хі, ситуацію? Є ідеї? Я не можу сказати нічого певного, поки не побачу код. Безперечно, але ти готовий допомогти? Тимур відчув, як, не відриваючись від стаканчика, напружився Ральф. Так, хлопець тримався, щоб не кинути на хіба в мене є вибір? Чудово, у погляді Кацура була відсутність. Бракувало чогось невловимого, але дуже важливого. Здавалося, замість очей стояла стіна. Кацуру крутив головою, піднімав та опускав підборіддя, а стіна не рухалася. «Пригощайся печивом, Тимуре. Обіцяю тобі це остання порція інформації на сьогодні». Тимур пригубив кави. Японець почав. Є три речі, пов'язані з ботами, які ви можете засвоїти перед тим, як включитися в роботу. Я навмисно розказую про них на наостанок, щоб саме їх ви запам'ятали найкраще. Перше. Боти діють лише вночі. Вони можуть щось робити і протягом дня, але активність падає. Здогадуєтесь про причину? Ні? Закон збереження енергії ніхто не відміняв. Мозкові плати, як і всякий процесор, виділяють тепло. Циркуляції крові недостатньо для того, щоб їх охолоджувати. Щоб мізки бота не закипіли, цю теплоту треба відводити. Прибравши купу технічних рішень, ми не вигадали нічого кращого і спинились на ось цьому. Кацуро підсунув до себе шолом і натиснув – на якусь непомітну кнопку в лобній частині. Його розробляв Алан. японець підштовхнув казку до Тимура. Можеш спробувати. Програміст узяв шолом до рук і напнув на голову. Ті ж миті вуха, схроні та тім'я огорнула прохолода. «Штучне охолодження?» – не здивувався Тимур. «Так», – підтвердив Кацуро. «Крім того, прилад нічного бачення, карти місцевості – що виводяться прямо на скло, захист від осколків і багато іншого. Боти можуть обходитися без шоломів за умови, якщо температура повітря не перевищує 22 градуси Цельсію або ж 28 градусів Цельсію за наявності гарної конвекції. В вічному випадку настає перегрів, за ним шок і болісна на смерть. «Учора вони напали за світла», – підмітив Тимур, знімаючи каску з кондиціонером. Кацу здригнувся і почав терти ліву скроню. Атака відбулася після заходу сонця. Цілий день віяв сильний вітер, дозволяючи ботам шастати пустелею. Гаразд. Друге. Поспішив змінити тему японець. «У звичайних умовах бота практично неможливо застрелити». Тимур і Стефан підозріливо перезирнулися. «Це вже через край», – сказав Швед. «Як таке можливо?» «Окей», – відхилився Кацура. «Я не зовсім правильно висловився. В нормальних умовах у бота практично неможливо влучити. Чим це викликано? Одна з базових процедур мозкового процесора налаштована на безперебійну стимуляцію Базальних ганглій – частини головного мозку, що відповідає за координацію рухів та реакцію.